Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulullah Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa men tabi'ahum bi ihsanin a Yomiddin. Allahun në madhurë e falëndërojmë, dohetëm përti ndihmë dhe falët e kërkojmë, ndër sallafdata dhe bekimët Allahut Shofshmi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, bi familjet i shokët dhe të gjitha që ndjekën këtër u këtërën dhërëndin dhe fundë të kësaj bote ndroblazë besentar dhe sot po takohemi me fjalimet e rradhas me legjërat e rradhas të ditës së xumë. Dhe kemi filluar disa javë më, më, më parë që të komentojmë disa sure të Kuranit. Kemi filluar nga sure Al-Asr dhe kemi dhënë që të shkojmë deri në fund on këto 12 surët e fundit të Kur'anit. E kemi komentua asur në në asur në disa takime, ka pëtin në kohës, dhe të kemi përmënë se që farë përmban në vetë nësën nga kuptimet, udhëzimet, përrasit e kështu më radhë. Sëtë me lene Allah Gjellë Gjellë, dhe të fillojmë të komentojmë një surët e radhës, e cëla është pa dyshim nga surët e rëndësishme që ka dobi Dhe i ka diso porasi që neve si musliman në duhen dhe në nevjitin Kaptin e rodhë është kaptin e al-Humeze Kjo kaptin ka zbit në meke dhe i ka nënt ajetë Allah u gjellewala në këtë surët e ndrullëzër U atërheqë vërejti disa njerëzve keqëbërës dhe i kërsnën Zotë Gjellewale nësa ta vazhdojnë me dhe primëtarin e tyre të ndyrë dhe të keshë. Andhe kër Allah Gjellewale e kërsnën dëkend në i kërsnimet hynërë duhet me i marë shumë sërjozeshtë. Kër e kërsnën Allah Gjellewale dhe pse e bënë këtë? Në fëdhin të kësë e shurë Allah o thëtë vaj lun li kulli hume zetin lume zënë. Oil që ka në këtë ayat, oilun li kulli humazatin lumaza. Mir prat i djorë ai, i shkreti ai njeri nga dënimi i Allahut. Kush është ai? Li kulli humazatin lumaza. Humaza në gjuhën arabe të ndërlozoqon në këtë e ka kuptimin e ofendimit. Kur dikush e ofendon dikën pa të drejtë Sikur që e ofendonin korejshtë e mekës Muhammedin sëllë Allah ozën pa të drejtë Me ofendu dikën, me shpif për dikën, me përqesh në doken me fjallë është nga vebër ndaluara Dhe kush do që e përqesh në doken dhe talat me dikën pa të drejtë E ofendon përfshjet në këtë kërsnimë Kjo është humeza E lumeza Uaj ilun li kulli humeza Ti lumeza Mirë për Atë i cili ofendon Dhe përqesh me fjal Dhe mirë për atë i cili përqesh Me gjesa dhe veprime Nga njerë dikush Nuk flet Me fjal Mirë për po bëndë shaja Gjesikulacionet e ftyrës e ti Apo të shaneve të kukus e ti Por me në që mu di kanë e po dikush kërë, kërdo më një shumë dikën, nuk ka me me folë, mi aftën diso vijet të ftyrës me u vizatua dhe me të regu se qëfar e ka përçlim me filon në fëmë. Përndaj, Allah Gjallahu Ala në këtë ajet, në filim të këtë ajetit, ndalan dhe kërsnan gjdo form të përqeshjes, gjdo form të nënqmimit, gjdo form të ofendimit, pavarësështë, A bëhet aja me fjal, apo bëhet aja me gjestët saktuara dhe veprimet e saktuara. Të folët pas shpine, dhe më spasja gudzimin më u balafachu medikant, drej për detëm argumentët për me e këshilu, ashtë të lejë përqeshës. Sa njerës, ndodhë që nuk kanë gudzim më u balafachu vëtyr medikan, me i të regu gabimet, me i të regu lëshimet, mirë pa, as nuk heshtin pasaj. Nikushtë në cësën sëpëmuna mi thonë, ama heshtë. Kjo është një shka tjetër, ama dikush që Allah ufret për te, nuk ka gudzimu balavacumë argument, nuk ka gudzimu balavacumë e debat, me diskutim, e pas te i pas a kjo e këthën shpinën, e përqesh, talat me te, e ofendon me fjallët e nërëshme. Kështu bënin kurejsht e mejkes. Ata nuk këshin gudzim, e asë nuk këshin argumente, e asë nuk këshin afcij Nëballëvojim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, më thonë, "Çorebur, ti si je pejgamber?" Dhe argumenti tonë është, "Ti si je pejgamber, janë këto 1, 2, 3, 4, 5 kaq çoftë." Hajt ashtë dëshmëresë pejgamber, e pas diskutim shusnur, e pas argumenta. Ata nuk kishin argumente. Ata nuk kishin aftësin as minimale me uballëfu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E çfarë bën e përçajshën? të një kjë jetimi, kjë që s'ka babë, kjë qmenduri, e kjë e kjën forma të ndryshme të nënqmimit për buzës ofendimit e përqeshës. E këta një është që kështu bënin në kone pegamerit sallallahu sallam, Allahu gjallolej kërsnoj. Tha vajlun li kulli hume zetin lume zet. Mjërë për ati cili, dhe tëtë ofendon dhe përqeshë. Pavarësishtë e bën këtë me përqeshë, Vëprimet e ti, me gjesit e ti Apo me, me fjallët e ti Të dalë e pak në këta jetë Pas të i vëzhëm të ka jeti ryrin shala Që ka lidhjet në gusht ma jetin e pan Të nërrundazër Allah u gjallë e walla Në ka ndaluar nga gjdojgje që është dëmshme Nuk ka ndalis në kurane cila është në dobit të njeriut E Allah u nga ka përru pejsoj Ska kështopë Meditë të gjitha ndalesat kuranore që Allahu na ka ndaluar nga ato veprime, nga ato ushqime, nga ato fjalë, nga çdo që Allahu na ka ndaluar, merri gjitha ato dhe shiko dhe medito. A mund të djesh një prej tyre sa i duhet njerëzimit? I krym punë njerëzimit është shumë e dobishme, por që Allahu na ka ndaluar, kot, vetë pse ai ka dashur. S'ka kështoftë. Dhe pse Allahu xhallahu ta zoti i Gjithësisë, ai është krijuesi. A i ka drejt me në ndalu edhe uje nësa i dënë Dhe sepim na A posa i rëzoti Po, po zëtë na duhet, unë e po thëm jo, kaq A i ka drejt I pa Allah nuk ban kështu ato Nuk ndalën Allah gjëllë O le asgjë, për të na dëmtu neve Nga se nuk i duhet Allahot Ne me u ndalu nga diqka Qka i duhet ati? Nëse Allahot na ndalën dhe përqesha dhe ofendimi Qka i duhet Allahot këndalën Asgjë Na duhet neve Çemo skrijon armësi konflikte mes njerëzve për çfarje? Allahu na don me, me na pa po bashk. Allahu do me na pa po që respektohemi, që duhemi. Prandaj të gjitha ato veprimet të cilat e rrënojnë këtë dashuri, këtë respekt, krijojnë për çfarje konflikte? Të gjitha ato Allah i ka ndaluar. Për të mirën tonë, për dobinë tonë. Prandaj edhe në sura Hujurat në kapitën e ku Allahu gjellë gjellalu ka përmen bazat e një shëqrijet shëndosh sura hu gjërat është me dë vërtet sura që në te janë bazat të rëndësishme të shëqri së mirë fit që është Allahu e dhe një shëqni e atë jenë atë sura Allahu thot ja ejuha lëdhin e amanu la jeshkhar qaumun min qaumin asa e nje kunu khajren min hun wala nisaun min nisaun asa e nje kunu khajren min hun Hoyu çiken i besuar mosto tallat mosto parbuz një grup njerëzish, një grup teater, gjasë kam mundësi që ata që po tallin me ta, te Allahu janë më të mirë se ju. Diku stonë me dikën në baste, në thëmitë që ka Allahu na rritafta. Diku përshëmull Allah, atoën caktimet e Zotit që janë xheralubë. Diku mund të jetë përshëmull i verbët Dikush mund tjetë për shumën, ka pengesa në të folur, dikush ka pengesa në të ecur, dikush e ka ndërit me të saktuar, edhe mund të talë me te, nga gjilatë më të mëdhaja kjo puna. Për. Dhe Allah Gjallahu ala, të ti që i për talë është me te, ka mund si kjo është Allah u maj mirë se te. Për. Nga se Allah Gjallahu ala, nuk i vlerëso njerëzit bëj bazën e duke se ty në. Inë Allah, la i andru ila suvarikum. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk shikon në duket e juaja. Nuk shikon Allah në pamjet e juaja. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk shikon në ngjyrat e juaja. As nuk shikon Allah në në gjuhën që ju e folni. Cila gjuhë po folni? Jo. Allahu shikon në veprat e juaja dhe në zemrët jua ja. zemr e juaja. Çfarë ka në zemër? A ka dashuri, a ka respekt, a ka mirësi, a ka bujari, kët Allahu e shikon. Është pastaj gjithfaqto, pastaj manifesto detyrimisht Në gjymëtyrët e njëriut Andaj, lajës hërë Kaumun min kaum Mas të talët një grup i njerëzë Me një grup të të tërën Asajnë e kunu kajrën min hum Nga se ka mund si janë më të mirë të këllohu Se, se jua E asë një grup i grave Gratë Mas të talët me gratë tjera Nga se ka mund si që ato graqë Për talët me to, të talët me të Talët janë më të mira Talët është në lume Ofendimi njerë është ndanum Të ndronëzër Një besimtar Ka vlerët madhe të, të këzot e gjellë e gjellë e lëhu Njerë që ka besu të këzot e gjellë e gjellë e gjellë e lëhu Ka vlerët e këllahu Përëndaj edhe ofendimi ti është vej për e rëndë është mëkat i madhe Me ofendua të Sa që Një dit i bënë meri Radiallahu ta'la anhu I bënë meri djali i omerit Prisit e drejt e besimtarve një nga shukët e afer të Muhammedit sallallahu a tëllem, ibnëmeri, të sellem i bënëmeri të tot hyrin qabë bërit të vafrat qabës dhe ulde po e shikon të qabën qabja ka madhështin e vetë qdo besimtar që shikon atë qabë pa dushim se e shikon me sytë të madhështis e me sytë të dashlis e të respektit maksimal mi thunjë besimtari Hasqoda gërvisë çaubën pak. O ta e normalitet. Çish çaubën me gërvish. Hait falkësh për çaubën. Një prezmentor s'të falkësh për çaubën. Me thon dikujt, "Hajt nënshmoja pak at gurnin e zi. Hait për këshë pak." A bën këtë musliman? Ja se bën këtë, ta çish çaubën, a di çfarë vjen rrethoi? A din se ati Allah o xhallah, nuk ka kërkuar me buhaj, e këtu me rad, e respekton, e respekton kjo duhet më qenë kështu. Respekton kë çaubën apo? E i bënjë mërë duke është një ku qabë, në tha oj qabë. Bëllë madhështore i. Më jafë të respekt të gëzën pëjnë eve. Mirë për dhije se një besimtar të Allah është mëjmirë se ti. Një musliman të Allah është mëjmirë se qabja. Pëse qabja të kujë është gurë. Gurë, gurë është në tërtu. E ka në tërtu dore a njërit. Në Allah ka bëtë vend shenjt, në ati Allah në madhru, ka respekt pa tjetër, dhe ka pozit pa tjetër, dhe duhet me endërua dë vend gjithësësi, mirë po. Një musliman, një besimtar, të Allah gjallera është, më i vleshëm se qabja, e se qabja është gurë, nësaj që Allah në adhruështë, një riu. Në një kështë këmi në qabja, nuk e adhruëm qabën aptë se kërëse kërën e përdoj Libra do këtë dhe e kam për ignorancës a e kam për inatit vendosin qabën dhe këtu është zoti musliman va për musliman të adronin këtë gurit zi kësh ka thonë kështo allah për dhe me keqe kërëse se kërëse kërës kërë o kam thonë në Libra tona në mesin tonë në gjuhën që, flas, që këtë gjuhë shumica që flasën janë musliman apër Pyth, nëse nuk dhe një një randë Së kemë su kur për fe Dhe po dënë me fol për fe Shprish pu nësa Dhe shko fol Dhe me shkru për fe në muslimanve Shkruj Por më dëgjen nga muslimanet fe njerë Ta një shkruj A të pëlqen, as të pëlqen, as të pëlqen Ashtë problemi jo të i pasaj Mi po vetëm më shpif Shkruj A i thujet për shamu në musliman të adhurin Muhammedin. Pa ka fejë cila, e cila është më endishme në adhurim të dikujtë pas Allah të se fejën. Ska, nuk ka. Në asë fotografi të Muhammedit nuk kema, pëtën, sallallahu sallam, pëtën. a kena, ju s'kena, përse? Përshka këse duhet Allah në madhurua, përshka këse duhet Allah në madhurua, përshka më mashtu musliman. Njëherë njëri erë të këpjegamberi sallallahu sallam Dhe fillaj me në gjithu disa vargje Me lavdru pjegamberin a.sallallahu sallam Me vargje Dhe në kuadit të lavdatave përmeni disa fjall Mdhoja Që ato nuk i thuhën njërit Nuk i thuhën njërit I tha nga kanë dëru zotimin e pjegamber I cili bënë qka të danë dhe dinë qka ndodhë nesër Tha pjegamberi sallam Ha dhe rabbulan e minë Tha, kjo është zotë i gjithës që jam unë a japë tënë Ajë bënë qëka dënë, jëhënë Ajë e dinë qëka këmë ndodhë, jëhënë Ajë më mësënë mua një kalëzë juve, që kjo është fja jënë E kësaj më thonë e adhurin Muhammedin Ha, është kjo e lejik shme? Na se adhurin Muhammedin Alehi sëllë, na adhurin Muhammedin E adhurin ma shumë se qëdë këmpi njerëzve Me gjithatë nuk adhurin Adhurimi të Asë qabën sa dhurojmë. Jo, në silëmë i rëth qabës, jo përshkak të qabës, po përshkak se zote i qabës në kathirat e mosilë, kaq? Nuk silëm i në rëth, asë kujna. Absolutisht, përgësë me lejën e zote Gjellë Vala. Dhe Allah o tha, u li jetë të uëfu, bilbejt i latik, le të silën rëth shtë pisë e lasht. Ajna tha, në emër të dhurimin dhe Allah Gjellë Vala, në silën me antë. Gurizi që është në këndin e Qabos, nga ku fillon tavafi. Aty pe gurizi haxhilert e Umrexhit, kur do të pe aty nisën bismillah dhe von tavaf, me von 7 hera. Që aty nis, që aty përfundon atë. Ësë sunneti pejgamberi sa nëse ka mund si njëri me e puth. Nëse ka mund si, ska më ushtyr aty, po nëse ka mund si me puth e puth ose me prek. A është guri i xhenetit ka zbrit nuk është i tokës aty. E ka zbi të Allahu gjellë uala në ndërim të qabës Omeri r.a. Bëndë të të vafë Dhe normal I të, i pëj mundësia me e putë atë guri Qfarë thënë të Omeri? Tha nuk i jetë tjetër posë guri Edhe vallaj mës me pa pa Pa pe i gamberin ka të putë Kurës kësha putë? Guri jetë jepëtër E kun pa pe i gamberin Nëse më ka të putë, e të putë Për shëta, për me ndikë pe i gamberin Sa sërëm, jo për madru gurin ne nuk më adhdojmë gur, nësë kemi idhoj, në kemi zët, që ka kërush dëgje, në kemi Allah në gjallë le ola, atë në adhorejmë apëto. Pëndaj, besimtari, me gjithë rëspik në dhe qabës, me gjithë, dë më thonë, vlerën që ka qabë, me gjithë atë, mbetit guri. Nësa besimtari është, të Allah në gjallë le ola, më i vlef shumë se qabëja. Antanisa, një besimtarit nuk ia ban karakteri i ti, tij, besimi i ti, tij fytyra e tij me ofendu, me dëmtu çapën. E pse atë lehtësisht ofendon një besimtar? Ky është Allah më i ndershëm. Mos ofendoskën, mos e lëndoskën, mos e përçash as me fjalë, as me gjestë, gja se kjo është e keqja. Kjo është e keqja. Të dhëzor Nga njen nga pa kujdesia Në ndodh me bo veprimet saktuara Që neve nuk në duke në mdoja Neve nuk në duke në mdoja Por du në pas kujdes Ato të loja, Allah e shumë mdoja Allahu gjellewana për një veprim Që ndodh në kone pejgamberisë më tha O tëhsebunahu hajjinan Va hua inda Allahi adhim Një këtë punë e këllurit thjesht Po të Allah është e madhe kjo Për dhe në duke në ku që shumë në duke këtë neve e qka ka, po s'ka ndë qka këto për e thjeshtë kë, nive nga duke të shto për. Po nësi besimtare kemë për legime shku, të allaut që ke punë, jo të na, të allaut që ke punë. Për da e ke punë një këtë me më një vëprim, se e këshur që shtë, të e unë është së diqka, një e këshur me ligjë shku, se me ligjë bëha kemë në këmë, më këmë, më këmë më për shkile madhe, e në ruat për shkak ligjit, sa një bëmi e syve, kështu të shush, me në qëmu, dikën, pa kështu të shush, ta la është e madhë, ma është, ma është e në qëmu, ose këshile vla në tonë, për i të laot, mërën që është i vla, që kjo së është e mirë, ose të tuj, ose s'ki argument, s'ki gudzim, ne krejtë, me përqeshja, me utalë, edhe pas përgjohu, kjo është e kjeqëtë. Nga se, Fletë për një vla musliman, atë që ajë nuk ka dëshirë të me volë për të, pas pinës e ti, thëtë fëka di këtëbëte, e ke përgoju. I thanojë drëguja Allahotë, ojnë këne fi, edhe nëse e ka, a e ka që të uspian gjesë, a e ka? Tha për i gamberi s.a.s. Nëse folë për një musliman për një të mitë që ajë e ka, fletë pas pinë, fëka di këtëbëte, e ke përgoju. E në Për e përgojime dhe shpif jetalojnë Përgojime është me vojtë qashtut është E kaj e to Po, qashtut është e ka Mirë po ke full në mos prezev zë ti Nga bima shto po I tha nja Rasul Allah Qka është përgojime? Melghi beja Rasul Allah Qka përgojime i tha? Dhikru ke e hake bima e kra Ta përmendësht të flasësht për vlaun tën Atë qaj e urrën Ska qefë Ta ka besu një sekret, e ka një një shemë, e ka bu një mëkat, e ka një të metë, këshillajë. Ndihmaj me donë nga kriza, nga polemi, mirë po, jo me full paspina, jo Apo? Ësht, ma ma në mësë prezenti, a po, këse kjo është gjuna i madha përtonë. Ma një Allah është në Kurën, E juhibbu ahadukum, enjeku në lehme e khihi mejten fekeri këtu muhë, Kërë Allah u foli për përgëjimin, për përgëjim, qëfarë thë Allah u gjëllë dhe u alë? Thë a mos valë, ju që lehtësisht për përgëjani, ju që lehtësisht për ilakani gjuhet e juaja duke për mendur të metat edhe dhe dhezërbet e juaj pas pine, në mos prezencë, a mos valë ju kini dëshirë që të hanin nga mishi duke qina i vdekur? më vdeg dikush një musliman e më më thon dikush ha ha gjenozën e tij na ç'u duket është Allah do pa ai ç'a po, po fletim bre pra. e po Allahu po that pergjimi është më i ron se me honger gjenozën e tij unë se kum qit kët vendim unë se kum përplukë kët krism ky është krism i Allahu xhallahu alaihi ve sellem ai po thotë ai yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarhetum a mos vall dikush prëgju ka dëshirë me ngrënë mishën e vdekur të vëllat e ti pëtë të kullat Atër keni frika lampra, mos përgëjani nuk në të kanë me barë të fjalë nuk në të kanë në përgëju nuk në të kanë në të kanë me uksilu, se kërse kemi politisara në të kanë me i dalë përbara, me i dhonë burë kje boj që të punë, nuk o dash me bo në regullë, në argumente mirë për pas shpinës në ofendime Me gjështu kreacione, me nënqmime, me përqeshti, Allah o tha, oaj lun, li kulli humezet in lumeze. Mierë për atë i qëli, mierë për atë, vaj halë për atë nga denimi Allahot, nësë nuk përndohet, a i qëli ofendon dhe përqesht. A i qëli ofendon dhe përqesht. Një dit, ishte duke esë rrugës pejgamberis, sa da lasë me gruja ti Safirë. Safirë ishte gruja mirë dhe vashme. Ishte duke esë me a i qët Eshtë dukez me ajshën, radhjallahu tala, ajshë a djetë, gruja pejgammerit të sonë, qike, bubekët, gruja devatshme, në në e besimtarve, dhe pran të ture ka rejtë Safia, edhe eshte gruja pejgammerit, sallallahu alësallum, mirë, po eshte pak, shtatë shkur të rejtë, që ashtu e kësh falzoti, dhe ajshën, radhjallahu tala, ani i tha pejgammerit të sonë, pa ndojë tendensë, kësë serioze, tha, Saf Edhe Aisha është një. Përse tash pejgamberi son këtu më ndamsu? Kura dëgjoi që fjali pejgamberin shkafa, nuk tha, po bë interesante shumë të shkurt që kishme reaguti ku shpineve, apo? Tha jë ja, Aisha. Tha te i këthon i fjalë, më bë më hudh kët fjal në, deti, në, në, në, në detin e turbullon detin, apo? Çfarë fjalë rona ato? Do bon. Me hudh kët fjal në detin e turbullon detin. Hepse tha e shkurt. Pëse? Allah në kam su me ru gjuhën, kjo gjuhë që Allah në e ka falë të nërodhër është me komunikume njëri tjetërin, jo më ofendu. Kjo gjuhë që Allah në e ka falë është me eksilu njëri tjetërin, me ngushtu njëri tjetërin, me kërku nga njëri tjetërin, me pyyt njëri tjetërin, me dhëmë përgjigje njëri tjetërin, për këta në e kape këtë gjuhë, nuk në e kape Allah në gjuhën me bajshjallë, jo. Nuk ne e ka e pëllohu gjuën me nënçmua sken, asme e përbuza sken, asme e ofendua sken, së ne e ka e pëllohu gjuën për këtë, asme e malkua sken, sërgjuëa për të punë. Së është, nëse e përdur dikur gjuën në këto qëllime që i të e ka ndalume, e ka kështë përdur gjuën. Së ka e pëllohu për këtë. Pëndaj, Allah hë thotë, o ejlun li kulli humezetin lumeze. Mirë për at Me fjalë, apo edhe për buzë, dhe nënçmën të tjeret, dhe për qesht të tjeret, qofë me fjalë, apo qofë me vepert edhe gjesët të tijet. Kjo është pjesë e pare këtja jeti që, na u da mundësia sot me komentu, ka shumë që ka mundë thonë këto dhe dhe të të vazhdojmë i shala me jeti e radhës, të kësajsurë të bekuar, të rëndësishme, që Allah u ne edukan me këtsurë, Si me komuniku, si me usiel Si me respektu, me enderu një tjetin Jo me e nënqmu, jo me e përbuz A ne i përfond të nëzër Po a them Po me ukshuru, kena nevoj Po me urnu për të mirë dhe me ndenu nga keqa Po kena nevoj po, po me indihmu dikujt Po me ekshlu në doken Jo me nënqmu, jo me përbuz Jo me përqesh Jo me përgoju, asëse jo me përgoju Jo me partë fjalë Me pajtu me këtë gjuhe mësë në përqa Me bashku me këtë gjuhe mësë në nda Për këtë Allah në dhe këtë gjuhe Për ndryshë Allah o thotë Uaj lun, mirë për ati që dhe Nuk i përmba të rëmsimeve Allah në i pasurë gjuhe tona Allah në i pasurë zemrë atona Allah në amundsof që me gjuhe tona Allah në të amandojmë, a të përmandim E me zveti të komunikojmë ëmbël, mirë Që me fjalë tona të gëzojmë dhe një z të msojmë dikon që është i paditur, të pyesim për atë që nuk dimë, e kështu më radh ta podojm këtu gjithu për atë që Allah na dha e jo në të kundërt në shoaft. Me kaq për fund nga se ka koazonet, andaj Zoti ju shprehë ndrort ose sallallahu a Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun taslimat e shumta.